Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluhu Ya ayyuhal ladhina ammuna taquullaha hatta tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasa taquu rabbakumul ladhi khalaqakum bin nafsi wakhidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullahu wa qul qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaqdi lakum dunubakum wa may yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adhima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah hadhi hadhi wa khayral hadith hadith Muhammadin sallallahu 'alayhi Asyara'l-umuri fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolala tin finnar Jemaah Salat Jumaat Yang saya muliakan dan saya hormati Sungguh Rasulullah adalah seorang penasihat yang sangat baik Dimana nasihat-nasihat beliau Itu sangat dalam Dan sangat memberikan manfaat yang besar kepada umatnya dan itu telah datang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di mana Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada anak pamannya yaitu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taalahu muha Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala berkata muha berkata kuntohalfath Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fakwalii Ya Allah, ini uang limuka kalimatin. InsyaAllah, yakpatkan. InsyaAllah, tajid hutujahaka. Fa ida salta sa pastalillah, wa ida saanta pastaimillah. Walaam anak umata, lebih jatama ash ala yang fa uka bisa'in, lam yang fa uka ilah bisa'in kata katabah Allahulad wa inna jatamahu ala yaduruka bi shay'in lam yaduruka illa bi shay'in qad katabah Allahu alaik rufiatil aklam wajabatis suhuf berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu saya berada di belakang nabi sallallahu maka rasulullah pun berkata kepada saya wahai anak saya akan wasiatkan kepada engkau saya akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat Perhatikan Abdullah bin Abbas berada di belakang Nabi Dan sebagian ulama mengatakan bahawa Ini menunjukkan Abdullah bin Abbas itu Dibonceng oleh Nabi SAW Sebab kebiasaan Nabi Kalau dia naik kendaraan Maka dia membonceng sahabatnya Dan bersama dengan itu Nabi SAW memberikan Ilmu kepada orang yang ada di belakangnya Ini sering dilakukan oleh Nabi bersama sahabatnya Maka Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Abbas Wahai anak Saya ajarkan kepada engkau beberapa kalimat Jagalah Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga engkau Jagalah Allah Maka engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala berada di depan engkau jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, andaikan umat mereka itu telah bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan satu saja manfaat. Maka tidak bisa mereka memberikan manfaat kepadamu kecuali terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk engkau. Dan demikian pula... Jika mereka telah berkumpul, telah bersatu untuk memberikan bahaya kepadamu dengan satu saja bahaya kepadamu, tentu mereka tidak bisa membahayakan engkau kecuali terhadap apa-apa yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas engkau. Maka telah keringlah pena-pena, maka telah keringlah lembaran-lembaran dan telah diangkatlah pena-pena. Perhatikan, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Adalah merupakan pendidikan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas sekaligus juga pendidikan buat umatnya. Perhatikan Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat yang sangat mulia. Di mana beliau ini didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa yang sangat agung. Yang enaknya setiap orang berdoa dengan doa ini. Rasulullah SAW mendoakan Abdullah bin Abbas. Allahumma fakihu fitdin wa alim htaqwil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas ini terhadap agama Ya Allah, fahamkanlah dia di dalam agama dan jadikanlah dia orang yang alim terhadap ilmu tafsir ini adalah doa yang Nabi doakan beliau dengan doa yang sangat agung doa yang sangat baik sebab di dalam hadis yang diriakan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari juga Rasulullah SAW bersabda bihi siapa saja yang Allah SWT inginkan padanya kebaikan Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan fahamkan dia di dalam agama Maka hadis ini adalah merupakan Kunci segala kebaikan Siapa saja Allah subhanahu wa ta'ala inginkan padanya kebaikan Mencakup seluruh jenis kebaikan Maka syaratnya Kalau Allah inginkan pada dia kebaikan Maka jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan fahamkan dia di dalam agama Karena itu Sebagian ulama mengatakan Pemahaman dari Hadis ini memiliki pemahaman kebalikan Jika Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba Maka Allah subhanahu wa ta'ala Jauhkan dia dari memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala Kerana itu Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Dengan doa yang sangat agung Allahumma Fakihu fiddin wa alimhu ta'wil Ya Allah Fahamkanlah Abdullah bin Abbas Terhadap agamamu Di dalam agama Islam ini dan jadikanlah dia orang yang ahli Di dalam masalah tafsir Al-Quran Karena itu, sejak itu Abdullah bin Abbas Dikenal, beliau ini adalah Tintanya umat Dan beliau ini adalah orang yang ahli Di dalam agama, dan beliau adalah salah satu Dari ulama para sahabat Ketika itu Karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajari beliau sejak kecil Mengingatkan beberapa kalimat yang sangat Dalam maknanya, karena itu Perhatikan, yang pertama Rasulullah SAW Tanghil beliau Rasulullah SAW Wahai anak, saya akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ini adalah panggilan yang lembut, panggilan untuk mendekatkan diri Rasulullah dengan Dia, supaya nampak akrab dan supaya Dia mau menerima nasihat Rasulullah Sallam. Demikianlah Rasulullah. Ini adalah penasehat yang sangat baik, penasehat yang sangat lembut. Di mana Rasulullah sering memberikan nasihat yang betul-betul menyentuh hati dan membuat mata itu berderai air matanya. Karena Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering memberikan nasihat kepada para sahabatnya dengan nasihat yang bisa dia pegang di dalam kehidupannya dan untuk kebaikan yang pula di negeri akhirat. Karena Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat ini, memberikan wasiat ini, mengajarkan beberapa kalimat kepada Abdullah bin Abbas, anak pamannya. Sekaligus ini adalah merupakan nasihat untuk kita yang hendaknya kita memperhatikan apa yang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam nasarkan kepada Abdullah bin Abbas yang pertama Rasulullah Sallam ajarkan kepada beliau kata Rasulullah Ikhfadillahya Fadka ini yang pertama jagalah Allah maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga engkau perhatikan jagalah Allah maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga engkau apa maknanya maknanya menjaga Allah itu artinya menjaga aturan aturan Allah Subhanahu Wa Taala kita menjaga perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah wajibkan kepada kita Dan demikian pula kita menjaga larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Maka naiknya kita tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah makna dari menjaga Allah subhanahu wa ta'ala Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga engkau Artinya jaga segala aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan kepada kita Maka ketika seorang hamba menjaga ini, maka balasannya Allah berikan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga engkau. Karena itu, kalau kita ingin mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaratnya kita jaga dulu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu jangan harap Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita kalau kita sendiri tidak pernah mau menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mampu melaksanakannya. Dan demikian pula kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wataala. Karena itu siapa yang menjaga Allah Subhanahu Wataala maka Allah Subhanahu Wataala akan menjaga dia dan dia akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu Wataala. Karena itu Allah Subhanahu Wataala berfirman di dalam Al-Quran mengingatkan, memberikan pujian kepada orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu Wataala. Hada matu alun alikuliyawab bin hafid. Ini adalah sesuatu yang dijanjikan. Yang dijanjikan kepada setiap orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Dan terhadap orang yang senantiasa menjaga Allah subhanahu wa ta'ala Itu dijanjikan kepada mereka nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Berupa penjagaan dari Allah Dan juga berupa sarga Allah subhanahu wa ta'ala kelat di negeri akhirat Karena itu jamaah sekalian Yang pertama ini adalah perkara yang sangat penting harus kita perhatikan Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga engkau Artinya kita jaga Hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Dan hak terbesar Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga Adalah sebagaimana disebutkan Di dalam hadis yang dilihatkan oleh Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Telah datang dari sahabat Mu'ad bin Jabal Di mana Rasulullah SAW Pernah bertanya kepada Mu'ad Ya Mu'ad Atadri mahaqullahi alal ibad Wa mahaqul ibadih ala Allah Kaala Allah wa rasuluh a'lam Kaala Haqqullah 'alal ibadi ayat buddu wa la yusyiku ibadi 'alallahi alla y'tiba la yusyriku bihi shay'an Rasulullah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal wahai Mu'ad, tahukah engkau apa itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-Nya dan apa hak hamba terhadap Allah Maka Mu'ad tidak mengetahui kemudian dia menjawab Allahu wa rasuluhu Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui maka setelah itu Rasulullah pun memberitahukan kepada dia, hak Allah ialah ibadī ayat buduhu walayyusrīku bishayā. Hak Allah subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah agar Allah saja yang disembah, walayyusrīku bishayā dan tidak boleh mempersekutukan Allah subhanahu wa taala dengan sesuatu pun juga. Ini adalah hak Allah subhanahu wa taala yang terbesar yang harus kita jaga. Jadi kita menjadikan setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita hanya untuk Allah subhanahu wa taala saja. Maka siapa yang menjaga ini balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka hak hamba terhadap Allah Itu dia tidak akan diadab Bagi siapa yang tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sesuatu pun juga Dan diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang tidak mau menjaga hak Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar ini Menyerahkan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan diberikan ancaman yang sangat besar dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan di dalam Al-Qur'an siapa yang tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah hanya kepadanya. maka Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yusyrik billahi faqad harrama jannah wa ma huwa wa ma lidzalimin min ansar." Siapa saja mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala maka diharamkan atas surga tempatnya di neraka dan sama sekali tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya innallaha la yaqfiru ayyus Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada perbuatan kesyirikan ini Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kan itu juga siapa yang terjatuh dalam perbuatan mempersebutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh amalan yang telah dilakukan Itu tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia telah bisa berhaji setiap tahunnya dia berpuasa di bulan Ramadan dan tidak pernah ketinggalan puasa sunatnya. Demikian pula dia bersedekah emas sebesar gunung dan dia bersedekah dengan yang lainnya. Banyak memiliki tanah wakaf yang dia wakafkan. Tetapi ketika dia meninggal dalam keadaan mempersebutkan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalan yang telah dilakukan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah mengancam para nabi dan para rasul. Allah mengancam para nabi dan para rasul. Laqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablik Lailasraqtala ya batanna amalu wala takunanna min al-khosirin Demikianlah sungguh kami telah wahyukan kepadamu ya Muhammad dan juga kami telah wahyukan kepada orang-orang sebelum engkau jika kamu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka sungguh terhapus seluruh amalanmu ingat yang pertama terhapus seluruh amalanmu dan di akhirat engkau betul-betul tergolong dari golongan orang-orang yang pasti akan merugi. Karena itu di dalam ayat lain Allah berfirman: Wa kudina ilama alulil amalin fajal nahuhabaan mansuroh. Kami hadapi amalan yang telah mereka lakukan. Kemudian kami jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah swt. Inilah sebab terjadinya bencana di bawah bumi, terjadinya kehancuran di dalam umat. karena perbuatan kita mempersutukan Allah swt. Kita tidak menjaga hak Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar. Kita mampu menjaga harta kita. Kita mampu menjaga anak istri kita. Tetapi hak Allah yang terbesar. Yaitu hak Allah yang telah menciptakan kita dan memberi rezeki kita. Menghidupkan dan mematikan kita. Itu kita tidak jaga hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita mau menjaganya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih-lebih lagi menjaga kita. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an mengingatkan tentang terjadinya bencana di muka bumi. Wa qalu ta khada ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum say'an idda. Takadu as-samawati taftarru min wa tanshakul ardu wa tahirru al Anda aulir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ayyat takhida walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih itu punya anak. Lihat orang-orang Nasoro mengatakan Isa putra Maryam itu siapa? Anak Allah. Dan mereka juga orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya para malaikat itu anak perempuan Allah maka Allah sedukan sungguh mereka telah mendatangkan ucapan yang sangat mungkar dengan sebab ini hampir-hampir saja langit itu meleleh karenanya hampir-hampir saja bumi itu terbelah dan gunung itu menjadi runtuh karena mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu telah memiliki anak maka kata Allah wamay yanbaghilirrahmani ayata khida walada maka tidak pantas bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang untuk memiliki anak Kan itu siapa yang menjaga Allah dalam perkara ini? Dia jadikan salatnya hanya untuk Allah. Dan untuk mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu Dia juga berhaji karena Allah. Dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Dia bersedekah juga karena Allah. Dan diharap, diharapkan barasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia serahkan segala ibadah. Dia tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala ini hanya untuk Allah semata maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menjaga mereka. Lihat Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlul qura'ana amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim abwa la fatanna 'alaihim barakata minas sama'i wal ardhi walakin kazzabu akhadnahum bimakanahum yaksibun." Andaikan penduduk suatu negeri mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mendabikan jua mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Maka sungguh kata Allah kami akan bukakan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka munostakan, maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Kalau itu orang yang beriman, dia beriman hanya kepada Allah. Mereka katakan Kuruballahu ahad, Allahus Samaat, lariwalam yulat, walam yaku luhufuan ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, tunggal dia, Allahus Samaat, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu kepadanya. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Perhatikan, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan sama sekali tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu Wataala. Ini yang pertama. Siapa yang menjaga Allah Subhanahu Wataala? Allah akan jaga dia. Allah Subhanahu Wataala akan jaga dunianya. Allah Subhanahu Wataala akan jaga juga keimanan dan agamanya. Kini disebutkan oleh ulama bahawa siapa yang menjaga Allah Subhanahu Wataala dengan melaksanakan segala perintah Allah, Allah akan jaga dunianya dia. Allah akan jaga dunianya dia Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia penjagaan Allah akan jaga anak istrinya Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga dia Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia rezeki Allah akan berikan ruasan kepada dia dalam kehidupannya Siapa yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah jadikan pula kepada mereka ini Malaikat-malaikatnya akan menjaga dia Allah berkirma di dalam Al-Quran وَمَا مُعْكِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ wa min يَخْفَدُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ Allah subhanahu wa ta'ala, apa dia ini, orang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, itu memiliki muakibat. Memiliki muakibat. Dan muakibat, itu adalah, Lahu muakibatu min bayni yadahi wa min khalfihi, yakfadunahu min amrillah. Dia itu, yang menjaga Allah Subhanahu wa taala itu memiliki muakibat. Muakibat ini adalah malaikat yang senantiasa menjaga dia, bergantian menjaga dia. Allah sebutkan baini min baini yadihi yang berada di depan dia dan di belakang dia, yaqfuduna hu min amrillah. Para malaikat ini menjaga dia karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jemaah sekalian. Siapa yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat diutus oleh Allah untuk menjaga dia dari depan dan di belakangnya. Demikian pula siapa yang menjaga Allah dengan baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga anak keturunannya. Kita lihat ada kisah di dalam Al-Quran. Kita mengetahui kisah Nabi Khidir. Dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka di akhir perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Dia melihat Nabi Khidir itu mendirikan rumah yang telah runtuh. Maka bertanyalah Nabi Musa alaihissalam Kenapa kamu dirikan rumah yang telah runtuh seperti itu Maka Nabi Khidir pun mengatakan Sungguh rumah ini adalah rumah orang yang salih Dan dia meninggalkan dua anak Yang itu anak yatim Maka di bawah rumah ini ada harta untuk mereka Lihat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Nabi Khidir menjaga Menjadikan terjaganya harta anak yatim ini Karena orang tuanya adalah orang yang salih Karena itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran Wa kana Huma salihaa dan adalah orang tua anak ini Bapak dari kedua anak yatim ini adalah salihah adalah orang yang salih Kita allah jaga keturunannya, Allah jaga hartanya, kerana dia adalah orang yang saleh yang telah selalu nantiase menjaga Allah subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kalian yang kedua Allah akan jaga agama dan imannya, Allah jaga agama dan imannya. Karena itu ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang perempuan maka Allah Subhanahu wa taala palingkan dia dari berbuat zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kadhalika linasrifa 'anhus-su' wal-fahsha' innahu min 'ibadinal-mukhlasin." Demikianlah kami palingkan Yusuf, Nabi Yusuf, dari perbuatan zina dan perbuatan keji karena dia adalah hamba kami yang ikhlas, yang semata-mata menyerahkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini jamaah sekalian, yang pertama ini perhatikan jagalah Allah maka Allah akan menjaga engkau. Kemudian yang kedua jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah berada di depan engkau. Maknanya Allah akan senantiasa menolong dan memberikan taufik kepada kita. Kalau kita menjaga Allah, jadi dua keadaan kita menjaga Allah. Yang pertama Allah akan jaga kita dan yang kedua Allah akan berikan taufik kepada kita. Kemudian kata Rasulullah, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. karena Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Dialah Rabbul Alami yang mencipta, menghidupkan, mematikan, menguasai segala sesuatu. Kan itu tidak pantas kita meminta kepada selain Allah. Tapi mintalah hanya kepadanya. Kemudian kata Rasulullah, jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepadanya. Ini yang sering kita ucapkan di dalam solek kita. Iyakan na'udhuwa, Iyakan astain. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu pula kami minta pertolongan. Minta pertolongan pertolongan kepada Allah dia yang maha bisa menolong tidak ada seorang pun yang bisa menolong kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa taala innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kama yutibbu rabbuna wayrda sallallahu la ilaha kemudian terakhir jamaah sekalian Rasulullah mengingatkan kepada kita ketahuilah, andaikan seluruh umat itu bersatu. Ya, seluruh umat bersatu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu. Tentu mereka tidak bisa memberikan kebaikan kepadamu kecuali dari apa-apa yang telah Allah tuliskan untuk engkau. Demikian pula andaikan seluruh umat itu bersatu untuk memberikan bahaya kepadamu, untuk menginsarakan engkau. Tentu tidaklah bisa-bisa mereka memberikan bahaya kepadamu dengan sesuatu bahaya pun Kecuali memang yang telah Allah takdirkan untuk engkau Karena itu telah keringlah, telah diangkatlah pena-pena dan telah keringlah lembaran-lembaran Di sini kita harus yakin Sesuatu yang kita ingin lepas darinya tidak akan bisa lepas Kalau memang menimpa kita Kalau memang telah Allah takdirkan Demikian pula sesuatu yang ingin kita raih tidak akan bisa sampai Walaupun semua orang ingin menolong kita Demikianlah kalau memang Allah telah takdirkan Siapa yang meyakini dan beriman betul-betul kepada takdir Allah SWT Akan tenanglah hidupnya Tidak menjadi sedih dia dengan apa yang luput darinya Dan tidak pula dia bersedih dengan apa yang menimpa dia Tetapi dia kembalikan kepada takdir Allah SWT Dia imani dan dia yakin setiap takdir Allah Itu memiliki kebaikan di sisi Allah SWT Dan untuk dia, karena itu merupakan ujian Allah untuk dirinya Agar Allah melihat apakah dia betul-betul jujur beriman kepada Allah apakah betul-betul dia yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa nikamilul majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa nikamilul majid Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mukminina wal mukminat al akhya minhum wal amwat ya qodir al hajah Allahumma arinal haqqo haqqo wa atina tibaa'ah wa ridnal ba'd ila ba'd wal Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wa afafa wa al Alhamdulillahirabbil Subhanallahumma subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullaha